mely féloly tanulságos sem volt, mint a börtön. Elmélyültem figyelt, nem hazudtam. Minden igaz volt és komikus. Nevetett. Nevetett. És én örömömben így szóltam. Oldozz fel őket, csókolj meg. Nem, nem, nem, nem, felelte, és elrohant.